Opinbeirunar bók Jóhannessar, fyrsti kapli. Opinbeirun Jésu Krist sem Guð gaf honum til að sína þjónum sínum það sem verða á innan skams. Jésús Kristur sendi engilsinn og leti hann kynna það Jóhanness í þjóni sínum sem bar vitni um orð Guðs og vitnisburð Jésu Krist um allt það er hann sá. Sællir sá er lest þessi spátámsorð og sælir eru þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Frá Jóhannesi til safnaðana sjö í Asíu. Náðs ég með og friður frá honum sem er og var og kemur og frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir háshæti hans og frá Jesu Kristi sem er votturinn trúi, frumburður uppriðsunnar frá döðum, höfðingin yfir konungum jarðar. Hann elskar oss og listi oss frá syndum vorum með blóði sínu. Og hann gerði oss að konungum og prestum, guði sínum og föður til handa. Hans er dýrðinn og mátturinn um aldir alta. Amen. Sjá hann kemur í skíunum og hvert auða mun sjá hann, jafnvel þeirra sem stungu hann og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega. Amen. Ég er Alfa og Ómega, hann sem er og var og kemur, hinn alvaldi, segir drottin Guð. Ég, Jóhannes, bróðiríðar, sem í Jésu á hlutdeild með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á enni Patmos, sakir Guðs orðs og vittnisburðarins um Jésu. Ég var hrifinn í anda á drottinn stegi og heyrði að baki mér röstmikla sem lúðurgylli er sagði Ríta þú í bók það sem þú sérð og send það söpnuðunum sjö í Efesus, Smirnu, Pergamos, Þíatýru, Sardes, Fíladelfíu og Laodíkeu. Ég sneri mér við til að sjá hvers röst það væri sem við mig talaði. Og verð ég sneri mér við, sá ég sjö gullljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klætan skósíðum kirtli og gullbelti var spennt um bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvít öll eins og mjöll og auðu hans eins og eldslogi og fætur hans var sem glóandi málmur í eldsopni og röst hans sem nýður mikilla vatna. Hann hafði í hægri hendi sér sjö stjörnur og beitt tvíegja sverð gekk út af munni hans og ásjóna hans skein sem sólin í mætti sínum. Þegar ég sá hann, fjall ég fyrir fætur honum sem döður væri. Og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, verðu ekki hrættur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en nú lifi ég um aldir alda og ég hef líkla döðans og heljar. Ríta þú nú það er þú sérð, bæði það sem er og það sem verður eftir þetta. Þessi er lindardómurinn um stjörnurnar sjö sem þú er séð í hægri hendiminni og um gullstikurnar sjö. Stjörnurnar sjö eru englar þeirra sjö sapnaða og ljósastikurnar sjö eru söpnuðirni sjö.